Colanul de catifea. Pista 2 Hoffman se feri să-l trezească din extazul său, profitând de aceste clipe spre a privi în jur, cu speranța să o vadă pe Antonia. Dar ușile erau închise și în spatele lor nu se auzea niciun zgomot care să trădeze prezența vreunei ființe vii. Trebuia totuși să revină la maestrul Götlib, al cărui extaz se liniștea acum încetul cu încetul, lăsându-l cu un tremur ușor în corp. Brătine rezise zise el. Și acum să vedem ce te aduce la mine. Hoffman tre sări. zise el, vin din partea prietenului meu, Zacaria Werner, care mi-a vorbit de bunătatea pe care o aveți față de tineri. Și cum eu sunt muzician, a, ești muzician. Gottlieb se îndreptă, înălță capul, îl dădu dupe spate și prin sticlele ochelarilor, care acum se aflau pe vârful nasului, îl privi atent pe Hoffman. Da, da," adăugă el, cap de muzician, frunte de muzician, ochi de muzician." Și ce ești, dumneata, compozitor sau instrumentist?" Și una și alta." Și una și alta," repetă maestrul Götlib, și una și alta." Tinerii aceștia nu se îndoiesc de nimic, îți trebuie o viață de om, ba chiar două-trei, pentru a ajunge să fii numai una sau cealaltă, iar ei sunt și una și alta." Și spunând aceasta a făcut o piruetă ridicând brațele spre cer, apoi se opri în fața lui Hoffman. Ia să vedem, tinere, zise el, ce ai făcut în domeniul compoziției? Păi, sonate, imnuri sacre, quintete, Sonate după Sebastian Bach, imnuri sacre după pergoleze. quintete după Francis Iosef Haydn, ah, tinerețe, tinerețe. Apoi, cu un aer de profundă milă. Și ca instrumentist, continuă el, din ce instrument cânti? Din aproape toate, de la Rebecca până la clavecin, de la viola de dragoste până la teorbă, dar instrumentul de care m-am ocupat mai mult este vioara. Nu zău, zise maestrul Götli bironic, ai făcut această cinste vioarei. Drace, ce fericire pe ea, iata vioară. Dar bine, adăugă el, țăpăind spre Hoffman, știi tu măcar ce este vioara? Vioara a fost inventată de însuși satan pentru ispitirea omului atunci când a ajuns la capătul invențiilor sale. Atunci când ai luat pentru prima dată vioara în mână, te-ai gândit la ce făceai tinere? Dar nu ești tu, adăugă maestrul Götlib cu un suspin din fundul inimii, cel din tâi pe care l-a pierdut vioara. Au mai fost și alții ca și tine care au crezut în vocația lor și și-au pierdut viața chinuind bietele coarde. Iar tu vei spori numărul nenorociților, care sunt atât de mulți și de inutil societății, atât de nesuferiți semenilor lor. Apoi, deodată, fără nicio tranziție, luă o vioară și un arcuș și cu gestul unui maestru de scrimă care prezintă două floretele întinse lui Hoffman. Hai, zise el sfidător, cântăm ceva și ți voi spune cum stai, iar dacă mai este încă timp să te trag de pe marginea prăpastiei, te voi trage, așa cum l-am tras și pe Zacaria Werner. Și el cânta la vioară. Cânta cu furie, cu turbare, visa minuni, dar eu l-am trezit la realitate. Și-a făcut apoi vioara bucăți și a aruncat un în foc. După aceea i-am pus un bas în mâini și acesta a sfârșit prin al calma. Pe acesta era loc destul pentru degetele lui lungi și slabe. Hai de tinere, iată vioara! Arată-mi ce știi să faci!" Hoffman luă vioara și o examină. Aha!" zise maestrul Götlib. Vrei să vezi de cine e?" Cabețivul care miroase vinul mai înainte de a bea. Ciupește o coardă, una singură, și dacă urechea nu-ți numele celui care a făcut această vioară, nu ești vrednic să o atingi. Hoffman ciupi o coardă care scoase un sunet vibrat. Prelung tremurător. Antonio Stradivarius? Ei, nu e rău. Hoffman puse vioara sub bărbie și cu inima bătându-i puternic începu să cânte variațiuni pe tema lui Don Juan. La cidarem la mano. Maestrul Götlib sta în picioare lângă Hoffman, bătând măsura din cap și din vârful piciorului său strâmb. La un moment dat, un alegru asupra căruia tânărul triumfă viguros, îi atrase din partea maestrului Götlib o mișcare a capului care semăna cu un semn de aprobare. Hoffman, sfârșit printr-un demonș pe care îl credea dintre cele mai strălucite, dar care, departe de a-l de satisface pe bătrânul muzician, îi zugrăvi pe față o strâmbătură teribilă. În clipa următoare însă figura -i se însenină puțin și punând mâna pe umărul tânărului zise... Ei e, e mai puțin rău decât mă așteptam. Când vei fi uitat tot ce ai învățat și când nu vei mai face aceste salturi la modă și aceste demanșeuri stridente, se va putea scoate ceva din tine. Aceste elogiu din partea unui om atât de cu surgiu ca bătrânul muzician îl încântă pe Hoffman. Dar așa îmbătat cum era de muzică, el nu uită totuși că maestrul Götlib era tatăl frumoasei Antonia. De aceea, prinzând din zbor cuvintele bătrânului, se grăbi să întrebe. Și cine își va da o să facă ceva din mine? Dumneavoastră, maestre? De ce nu tinere? De ce nu? Dacă vrei să-l asculți pe bătrânul mur. Vă voi asculta, maestre orbește. Cei drept nu prea ai vigoare, dar nici Rode și nici Croițări, elevii mei nu au avut mai multă decât tine. Iar cât despre tine, venind la maestrul Götlip și fiind recomandat de către un om care îl cunoaște și prețuiește, de către nebunul acela de Werner, cu asta ai dat dovadă că ai o inimă de artist. De aceea, tinere, nu un Antonio Stradivarius îți voi pune în mâini, ci un Antonio Amati. Străbunul. Ramura primă din care toate viorile au fost făcute. Pe instrumentul care va fi zestrea cei mele, Antonia, vreau să te aud. Vezi tu, acesta este arcul lui Ulise și cine va putea întinde arcul lui Ulise este vrednic și de Penelopa. Spunând acestea, bătrânul deschise o cutie de catifea împodobită cu galoane de aur și scoase din ea o vioară ce părea că când nu a mai existat și cum numai Hoffman își amintea că văzuse în concertele fantastice ale unchilor și mătușilor sale de mult trecuți în lumea drepților. Se înclină asupra venerabilului instrument și-l întinse lui Hoffman. Ia-o!" zise el și încearcă să nu fii prea nedemn de ea. Hoffman se înclină, luă instrumentul cu respect și încep un vechi studiu de Sebastian Bach. Bach, Bach, murmură Götlib, merge pentru orgă, dar nu se pricepe deloc la vioară. Totuși, de i mai înainte. La cel dintâi sunet pe care îl scoase din instrument Hoffman tresări, căci el, eminent muzician, înțelegea prea bine ce comoară de armonii i se pusese în mână. Arcușul asemenea unui arc, atât era de îndoit, îngăduia instrumentistului să cuprindă toate patru coardele deodată. Iar coarda ultimă dă dădea tonuri atât de minunate de dumnezeiești încât lui Hoffman aproape nu-i venea să creadă, că acestea puteau lua naștere sub o mână omenească. În acest timp, bătrânul sta lângă el, cu capul plecat pe spate, clipind des din ochi, spunând drept orice încurajare. Nu e rău, nu erau tinere! Mâna dreaptă, mâna dreaptă! Mâna stângă nu e decât mișcarea! Mâna dreaptă este sufletul! Haide, suflet, suflet!" Hoffman simțea că bătrânul Götlib avea dreptate și înțelegea, după cum acesta îi spusese la prima probă, că trebuia să se dezvețe de tot ceea ce învățase până atunci. Printr-o tranziție abia simțită, dar susținută, crescândă, el trecea de la pianissimo la fortissimo, de la dezmirdare la amenințare, de la fulger la tunet și se pierdea într-un torent de armonie, pe care îl ridica în tocmai ca pe un nor și îl lăsa să recadă în cascade murmurânde în perle lichide în pulbere umedă. Se afla într-o stare vecină cu extazul, când deodată mâna stângă îi se înmuie pe coarde. Arcușul coboră încet, odată cu dreapta de-a lungul trupului. Vioara îi alunecă de sub bărbie, iar ochii îi deveniră fix și arzători. Ușa se deschisese și în oglinda, în fața căreia cânta, Hoffman văzua părând asemenea unei umbre, evocate de o armonie cerească pe frumoasa Antonia. Cu gura ușor întredeschisă și cu ochii umezi. Tânărul scoase un strigăt de bucurie, iar maestrul Ghiotlib abia avut timpul să prindă venerabila vioară a lui Antonio Amati, care scăpă din mâna tânărului instrumentist. Capitolul 4. Antonia Deschizând ușa și trecând pragul încăperii, Antonia îi părut de o mie de ori mai frumoasă decât atunci când o văzuse coborând treptele bisericii. Aceasta pentru că în oglinda în care tânăra fată își reflecta imagina și care se afla la doi pași numai de Hoffman, el putuse surprinde dintr-o singură privire o sumedenie de amănunte adorabile, care de la distanță îi scăpaseră. Antonia avea numai 17 ani, era de statură mijlocie, mai degrabă înaltă decât scundă, dar atât de subțire, fără a fi slabă și atât de mlădioasă încât nici crinile gânându se pe tulpina lor, nici palmierii care se apleacă în bătaia vântului nu ar fi putut servi, drept comparație pentru a reda acea dulce moliciune, ce se desprindea din ființa ei. Mama sa fusese ca și Julieta, una dintre cele mai frumoase flori ale primăverii veroneze. Iar în Antonia se regăseau, nu contopite, ci în contrast, și tocmai acesta era farmecul tinerei fete, frumusețile a ce își disputau întâietatea. Astfel, la finețea pielii femeilor nordice se adăuga acel ton mat, ce caracterizează pielea femeilor din sud. Părul său blond, des și ușor totodată, fluturând la cea mai slabă mișcare a aerului, ca un nor auriu, umbrea niște ochi și niște sprâncene de catifea neagră. Apoi, ciudat lucru, în glasul său se simțea amestecul armonios al celor două limbi. Când Antonia vorbea nemțește, dulceața frumoasei limbi în care, cum spunea Dante, răsuna notasi, venea să îndulcească asprimea accentului germanic. Din potrivă, când vorbea italienește, limba puțin prea moale a lui Metastazio și Galdonii devenea mai fermă, prin accentuările lui Schiller și Gote. Dar această fuziune nu se făcea observată numai în ceea ce privește fizicul. Antonia era, ca moral, tipul admirabil și rara a ceea ce pot da două climate opuse, unul însorit, celălalt înnegurat. Ai fi zis că era totodată zână și muză, Lorelai din baladă și Beatrice din Divina Comedie. La 17 ani, tânăra fată ajunsese să fie totul pentru bătrân. Acesta trăia prin ea, respira prin ea. Niciodată ideea că Antonia ar fi putut să moară nu-i trecuse prin minte. Dar dacă i-ar fi trecut, nu s-ar fi neliniștit prea mult, cu condiția, bineînțeles, să nu-i fi venit ideea că el i-ar fi putut supraviețui. Deci, cu un entuziasm ce nu era într-un nimic mai prejos față de cel al lui Hoffman, văzuse grațioasa sa apariție în pragul cabinetului său de lucru. Tânăra fată înaintă încet. Două lacrimi îi scânteiau în colțul obrajilor și, făcând trei pași spre Hoffman, îi întinse mâna. Apoi, cu un accent de castă familiaritate, ca și cum l-ar fi cunoscut de zece ani pe tânăr. Bună ziua, frate," zise ea. Maestrul Götlip, din clipa în care fata sa a apăruse în cameră, rămase mut și nemișcat. Ca întotdeauna sufletul său îi părăsise trupul și zbura în jurul ei cântându-i și dragostea și bucuria de părinte. Pusese vioara pe masă și împreunând și mâinile, cum ar fi făcut înaintea Sfintei Fecioare, își privea copila extaziat. Cât despre Hoffman, acesta nu mai știa dacă era treia sau dormea, dacă se afla pe pământ sau în cer, dacă făptura care venea spre el era o femeie sau un înger. Se simți chiar îndemnat să facă un pas înapoi atunci când văzu că Antonia se apropia de el și întindea mâna spunându-i frate. Dumneata, sora mea, spuse el cu glasul gătuit de emoție. Da, zise Antonia, căci nu sângele este acela care face familia, ci sufletul. Toate florile sunt surori prin mierea lor. Toți artiștii sunt frați prin artă. Nu te-am mai văzut niciodată, e adevărat, dar te cunosc." Arcușul Dumitale mi-a povestit acum întreagați viață. Ești poet și puțin nebun, sărmane prieten. Vai, această scânteie arzătoare pe care Dumnezeu ne-a pus-o în cap sau în piept ne arde creierul sau ne mistuie inima." Apoi, întorcându-se către maestrul Götlib, bună ziua tată zise ea, De ce n-ai îmbrățișat-o încă pe Antonia ta?" A, ah, da, înțeleg. Il matrimonio segreto, sabat mater, cima rosa, pergoleze, porpora. Ce înseamnă Antonia pe lângă aceste margenii, Obiată O fetiță care te iubește, dar pe care tu o uiți pentru ei. Eu să te uit, strigă Götlib, bătrânul mur nu o uită pe Antonia. Tatăl să-și uite fiica? Și pentru ce? Pentru câteva mizerabile note, pentru o adunătură de cercuri și cârlige. De semne negre și albe, de diezi și bemoli. Ei bine, ea privește cum te uit eu. Și întorcându-se pe piciorul răsucit cu o ușurință uimitoare, bătrânul făcu să zboare prin aer toate partiturile care așteptau să fie distribuite instrumentiștilor din orchestră. Tată, tată, strigă Antonia, foc, foc, strigă maestrul Götlib, foc, ca să ard toate acestea, foc să-l ard pe Cimarosa, foc să-l ard pe Paeziello, foc să-mi toate viorile. Fata mea, Antonia mea, nu a spus că-mi sunt mai dragi coardele, lemnul și hârtia decât carnea și sângele meu, foc. Și bătrânul se agita ca un nebun, sărind pe piciorul strâm ca un diavol șchiop, rotindu-și brațele în aer de parcă ar fi fost o moară de vânt. Antonia privea această nebunie a bătrânului cu surâsul dulce al orgoliului filial satisfăcut. Ea știa prea bine ce putere avea asupra bătrânului, că inima lui era un regat în care ea domnea ca o suverană absolută. De aceea îl opri pe bătrân în mijlocul zvâcnirilor sale și atrăgându-l spre ea îl sărută simplu pe frunte. Bătrânul scoase un strigăt de bucurie. Își luă fata în brațe și o ridică ca pe o pasăre Apoi, învârtindu-se de 3-4 ori cu ea, se așează pe o canapea unde prinse a o legăna Așa cum face mama cu copilul său La început, Hoffman îl privise pe maestrul Gottlieb cu frică Văzându-l cum aruncă partiturile și cum își ridică fiica în brațe Îl crezuse nebun, furios, turbat dar la surâsul senin al Antoniei se liniștise imediat și adunând respectuos partiturile împrăștiate, le puse la loc pe mese și pupitre, privind cu coada ochiului acest grup ciudat în care chiar și bătrânul își avea poezia sa. Deodată ceva dulce, suav, aerian se ridică în aer. Era o melodie. Ba ceva mai dulce încă. Era glasul Antoniei care ataca cu fantezia ei de artistă acea minunată compoziție a lui Stradella care salvase viața autorului său, faimosul Pieta Signore. La primele vibrații ale acestui glas de înger, Hoffman înmărmuri. În vreme ce bătrânul Götli, ridicându-și binișor, fata de pe genunchi o așeza așa culcată cum era pe canapea. Apoi, luând venerabilul Antonio Amati și acordând acompaniamentul cu cuvintele, începu să sublinieze cu armonia arcușului său cântecul Antoniei, susținându-l așa cum un înger susține sufletul pe care îl duce la cer. Glasul Antoniei era un glas de soprană, posedând toată întinderea pe care generozitatea divină o poate da. Nu unui glas de femeie, ci unui glas de înger. Dar tot urmând și îmbrăzișând glasul, acompaniamentul îi lăsa toată libertatea, toată întinderea. Era o dezmierdare, un suport, apoi, la un moment dat, temându-se să nu-l îngreuneze, îl abandonă văzduhului pentru că atunci când, gâfâind și fără putere, vocea murea în pieptul Antoniei, să continue singur motivul, așa după cum un sunet care și-a luat zborul spre cer mai continuă încă murmurând de și tânguitoare rugile supraviețuitorilor. Dar deodată implorărilor vioarei li se alătură o armonie neașteptată, dulce și puternică totodată, aproape cerească. Antonia se ridică într-un cot. Maestrul Götlib se întoarse pe jumătate și rămase cu arcușul suspendat pe coardele vioarei sale. Hoffman, la început amețit, îmbătat în delir, înțelese că aspirațiilor acestui suflet le trebuia puțină speranță. El s-ar fi prăbușit dacă o rază divină nu i-ar fi arătat cerul și se așezase în fața unei orgi întinzându-și cele zece degete pe clapele vibrante, scoțând un lung suspin, orgase amestecase cu vioara lui Götlib și cu glasul Antoniei. Minunat lucru a fost atunci această reluare a motivului Pieta Signore, însoțit de acest glas al speranței, în loc să fie urmărit ca în prima parte de teroare. Iar când, plină de încredere în geniul ei, ca și în ruga sa, Antonia atacă cu toată vigoarea vocii sale faul, un fior trecu prin inima bătrânului Götlib și un strigăț țâșnit din pieptul lui Hoffman, care, strivind acordurile vioarei sub torentele de armonie ce se înălțau din orgasa, Continua glasul Antoniei, după ce acesta expirase, și pe aripile nu ale unui înger, ci ale unui uragan, păru a purta ultimul suspin al acestui suflet la picioarele lui Dumnezeu cel puternic și plin de milă. Apoi urmă o clipă de tăcere. Cei trei se priviră și mâinile lor se împreunară într-o strângere frățească, așa cum sufletele li se urniseră în armonia comună. Capitolul 5. Jurământul a plecat asupra broderiei sale, în camera de lângă aceea unde se aflau tânărul și maestrul Gătlib, Antonia ridicase capul la primele acorduri ce străuătuseră aerul. Ascultase, apoi încetul cu încetul un simțământ ciudat îi pătrunsese sufletul. Fior necunoscuți începură să-i străbată trupul. Se ridicase încet, lăsând broderia din mână. rămase o clipă nemișcată. Înaintase apoi spre ușă și, după cum am mai descris-o, asemenea unei umbre evocate de viața materială, ea a suavă viziune în ușa cabinetului de lucru al maestrului Götlip Mur. Am văzut cum muzica contopise la oaltă aceste trei suflete într-unul singur. Era sfârșitul concertului. Hoffman devenise unul de ai casei. Era ora la care bătrânul Götlib obișnuia să se așeze la masă. Îl invită pe Hoffman să cineze cu el, invitație pe care tânărul o primi cu aceeași cordialitate cu care era făcută. Atunci, pentru câteva minute, frumoasa și poetica fecioară a imnurilor divine se transformă într-o bună gospodină. Antonia turnă ceaiul, unse de pâine cu unt și în cele din urmă se așeze și ea la masă și mâncă cu poftă ca o simplă muritoare. Se înțelege, după felul cum Hoffman fusese primit la maestrul Götlib, că el va reveni a doua zi și în zilele următoare. Că despre bătrân, frecvența acestor vizite nu părea-l neliniști câtuși de puțin. Pentru el, Antonia era prea pură, prea castă pentru a putea comite vreodată o greșeală. Fata lui era o sfântă, un înger coborât din ceruri. Esența divină domina într-o asemenea măsură asupra materiei terestre, încât bătrânul nu găsise potrivit, ai spune că era mai multă primejdie în apropierea dintre două trupuri, decât în unirea a două suflete. Hoffman era, deci, fericit, adică de fericit cât îi este dat unui muritor să fie, căci soarele bucuriei nu luminează niciodată în întregime inima omului. Rămâne întotdeauna în inimă câte un colț întunecat care amintește omului că fericirea completă nu există pe lumea aceasta, ci cel mult în cer. Dar Hoffman se deosebea întru câteva de semenii săi. Adesea omul nu poate explica cauza norului care îi umbrește fericirea. Hoffman însă știa ce făcea nefericit. Era acea făgăduință făcută lui Zacharia Werner de a se duce după el la Paris. Era acea tainică dorință de a vizita Franța, care se ștergea din mintea lui Hoffman imediat ce se afla în prezența Antoniei, dar care punea stăpânire pe el imediat ce rămânea singur. Și mai mult decât atât pe măsură ce timpul trecea, iar scrisorile lui Zacaria, care îi imputau împutau că-și cuvântul, deveneau mai poruncitoare, tristețea lui Hoffman sporea. În cele din urmă, prezența tinerei fete nu mai era suficientă pentru a alunga fantoma care ajunsese să-l urmărească necontenit. Adesea, alături de Antonia, Hoffman cădea într-o profundă visare. La ce visa? La Zacaria Werner, a cărui voce îi se părea că o auzea. Adesea, ochiul său distrat la început sfârșea prin a se fixa asupra unui punct al orizontului. Ce vedea acest ochi sau mai degrabă ce îi se părea că vedea? Drumul Parisului și apoi la o cotitură a acestui drum pe Zacaria Werner mergând înaintea lui și făcându-i semn să-l urmeze. Încetul cu încetul fantoma, care începuse să apară la intervale rare și inegale, îi reveni cu mai multă regularitate și sfârși prin a-l urmări ca o obsesie neîntreruptă. Hoffman o iubea pe Antonia mai mult decât oricând. Simțea că ea era necesară vieții sale, că era fericirea viitorului său. Dar totodată își dădea seama că mai înainte de a putea primi această fericire și pentru ca ea să fie durabilă, trebuia să facă acel pelerinaj proiectat. Astfel dorința i-ar fi rămas închisă în inimă și l-ar fi rost fără încetare Într-o zi pe când sta lângă Antonia, Hoffman căzuse iar într-una din obișnuitele lui visări Antonia, după ce îl privind de lung, îi luă mâinile între ale sale Trebuie să pleci, prietene," spuse ea Hoffman o privi cu uimire Să plec?" repetă el Unde să plec?" În Franța, la Paris." Dar cine ți-a dezvăluit Antonia acest tainic gând al inimii mele pe care nici mie însumi nu îndrăznesc amil mărturisi? Mi-aș putea atribui în fața ta puteri de zână, Teodor, și să-ți spun, ți-am citit în gând, ți-am citit în ochi, am citit în inima ta, dar aș minți. Nu, mi-am adus aminte, iată totul. Și de ce ți-a adus aminte, iubita Antonia?" Mi-am amintit că în ajunul venirii tale la noi, Zacaria Werner a venit și ne-a povestit despre proiectul vostru de călătorie. Despre dorința voastră arzătoare de a vedea Parisul, dorința pe care o nutreați de un an de zile și pe care acum urma să vă îndepliniți. După aceea mi-ai spus ce te împiedică să pleci. Mi-ai spus cum văzându-mă pentru prima dată ai fost cuprins de acel sentiment irezistibil, de care eu însă mi-am fost cuprins ascultându-te. Iar acum mai rămâne să-mi spui că mă iubești, în aceeași măsură. Hoffman făcu o mișcare. Nu e nevoie să-mi o mai spui, o știu, continua Antonia, dar există ceva mai puternic decât această dragoste. Și aceasta este dorința de a te duce, în Franța, după Zacaria Werner, de a vedea în sfârșit Parisul. Antonia, strigă Hoffman, totul este adevărat în cele ce ai spus, cu excepția unui singur punct, că ar exista pe lume ceva mai puternic decât dragostea mea. Nu, îți jur, Antonia, această dorință ciudată pe care nici eu nu o înțeleg, mi-aș fi îngropat-o în inimă dacă tu nu ai fi scos-o la lumină. Nu te înșel, Antonia, este într-adevăr o voce care mă cheamă la Paris, o voce mai puternică decât dorința mea. Și totuși, îți repet că rea nu m-aș fi supus, această voce este cea a destinului. Fie, să ne îndeplinim soarta prietene cât timp îți ia pentru această călătorie. O lună, Antonia, într-o lună voi fi înapoi. O lună nu-ți va fi de ajuns, într-o lună nu vei fi văzut nimic. Îți dau două, trei, îți dau în sfârșit cât timp vei vrea, dar îți cer un singur lucru sau mai degrabă două. Care sunt, scumpa Antonia? Spune repede. Mâine, duminică, mâine este zi de liturghie. Vei privi pe fereastra ta așa cum ai privit în ziua plecării lui Zacaria Werner și ca și atunci, prietene, dar mai tristă mă, vei vedea urcând treptele bisericii. Vei veni atunci după mine la locul meu obișnuit. Te vei așeza alături de mine și în momentul în care preotul va da sfânta împărtășanie, îmi vei face două jurăminte. Acela de a-mi rămâne credincios și de a nu mai juca. O, tot ce vrei și chiar acum, scumpa Antonia, îți jur. Destul, Teodor, îmi vei jura mâine. Antonia, ești un înger și acum când trebuie să ne despărțim, Teodor, nu mai ai nimic de spus, tatălui meu, da, într-adevăr ai dreptate, dar îți mărturisesc Antonia că mi-e teamă, că tremur. O, oh, Doamne, ce pot îndrăzni să sper? Tu ești omul pe care îl iubesc, Teodor. Du-te și caută-l pe tata, hai du-te! Și făcându-i un gest, cu mâna deschisă, ușa unei mici încăperi, pe care o transformase în capelă. Hoffman o urmă din ochi până ce ușa se închise din nou, apoi se îndreptă spre cabinetul de lucru al maestrului Götlib. Bătrânul era atât de obișnuit cu pasul lui Hoffman încât nici nu ridică măcar ochii de pe pupitrul pe care copia sabatul. Tânărul intră și rămase în picioare în spatele lui. După câteva clipe, maestrul gătlib nemai mai auzind nimic, nici chiar respirația tânărului, se întoarse. A, tu ești băiete," spuse el, răsturnându-și capul pe spate pentru a-l putea privi pe Hoffman prin lentilele ochelarilor. Ai să-mi spui ceva?" Hoffman deschise gura, dar o închise la loc, fără să fie articulat un sunet. Ce ai amuțit?" întrebă bătrânul. Drace, asta ar fi o mare nenorocire. Dar un ștrengar ca tine nu-și poate pierde glasul cu una cu două. Doar dacă Dumnezeu l-a pedepsit pentru că a vorbit prea mult." Nu, maestre, nu mi-am pierdut glasul, slavă Domnului, numai că ceea ce vreau să vă spun, ei... Ei bine, îmi vine greu să vă vorbesc." Ei, e chiar atât de greu să-mi spui, maestre Gottlieb, iubesc pe fica dumii tale. Cum știați, maestre? Ei, drace, păi ar fi trebuit să fiu aiurit sau prost să nu fiu observat. Și cu toate acestea, mi-ați îngăduit să continui să o iubesc. De ce nu, dacă și ea te iubește? Dar, maestre, știți doar că nu am avere. Parcă păsările cerului au vreo avere. Ele cântă, se unesc, își clădesc un cuib și Dumnezeu le hrănește. Noi artiștii semănăm mult cu aceste păsări. Cântăm și Dumnezeu ne vine în ajutor." Când cântecul nu-ți va fi de ajuns, te vei face pictor Când pictura nu va fi îndestulătoare, te vei face muzician N-am fost nici eu mai bogat decât tine atunci când m-am însurat cu biata mea Tereza Ei bine, nici casa și nici masa nu ne-au lipsit Am avut întotdeauna nevoie de bani, dar i-am câștigat Ești bogat în dragoste, asta-i doar tot ce-ți cer Meriți comoara pe care o dorești, asta e tot ce vreau să știu O iubești, pe Antonia, mai mult decât îți iubești viața și sufletul în cazul acesta sunt liniștit. Antoniei nu-i va lipsi niciodată nimic. Nu o iubești, atunci se schimbă lucrurile. De a avea o sută de mii de livre rentă, ea va simți totuși mereu lipsa mulțumirii sufletești, a fericirii. Hoffman se simțea ispitit să îngenuncheze în fața acestei filozofii a artistului. Nu făcu însă decât să se încline în fața bătrânului care îl trase spre sine și îl strânse la piept. Fă această călătorie prietene și întoarce-te aici unde îl vei regăsi pe Mozart, pe Beethoven, Cimarosa, Pergoleze, Paeziello și în plus pe maestrul Gottlieb cu fiica sa, adică un tată și o soție. Du-te copile, du-te!